بِسْلَامِي وَإِيمَانِي الله الْكَوْنُ وَالزَمَنُ بِإِسْلَامِي وَإِيمَانِي أَضَاءَ الْكَوْنُ وَالزَمَنُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ Va nam ahti was hadisi tajmani Allah nas da elimna na ma'lum tera inezin talim hakeem. Rabbana inna ma injana kana gibran minna radud zaina iman yarabana nini. poštovane i cene sestre znanje o ahiretu o drugom svijetu je ono što će se dešavati na njemu. Podstanja i situacija u kojoj mati se sve jedan i sve jedna od nas znači Priznati je da je danas tema zanemariva kod strane većine ljudi ili od strane većine ljudi. Malo ko razmišlja o tom drugom svijetu, stanjima i situacijama u kojima će se neminovno naći. Istinu je rekao Allah Subhanahu wa ta'ala opisujući većinu tih ljudi kada kaže Jalamuna bohira minavhajati dunja vohum anil ahireti humubadir Oni znaju, do doslovani prelijep prijevod, oni znaju samo za spoljašnjost ovoga svijeta. I suštinu ovoga svijeta ne poznajte. Oni znaju samo za ovaj svijet i to za spoljašnjost njegov. Ne znaju suštinu ovoga svijeta, zbog čega je algodal dunjava. U ovom hum haukino. što se tiče ahireta, oni su prema njemu. Prema njemu nema. Vijednik je vijednica, ne smije da bude u toj većini koji ne razmišljaju o onome u čemu se sigurno naći, koji ne razmišljaju o stanjima i situacijama koje ne mogu nikako zaobići. nesmije da bude od onih koji će se sutra kajati i željati da se vrate na Dunjamog, a sutra sa Hireka nema povrata. Dakle, dvijevnik i vjedca moraju da razmišljaju o tim stanjima i situacijama, jer će se neminovno naći u njima. Neće ih moći prevaziti tako lako za ubići neće se moći vratiti na tunjanupi i popraviti jedno od tih bitnih ako ne i najbitnijih pitanja ako ne i najbitnije pitanje i stanje, situacija u kojoj će se sve jedan od nas sutra naći jeste pitanje sirota sirota preko kojeg će sve jedan od nas morati prići Sirot koji je postavljen iznad džehenjama a put je do njega. Preko njega sve jedan bijernik i bijenica mora će preći. Nema drugog puta, ne mogu zaobići. Ne mogu vječno čekati ispred njega. Preko njega moraju, preko njega moraju preći. Dakle sve jedan i bijernik i bijenica i licemjer licemjerka i takođar onaj koji obožava koga drugog mimo Allaha subhanahu wa taala na određeni način biće izložen o što kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Maryam kategoriczno tverdi da svej jedan insana, svej jedan čovjek ma ko biće izložen jahannamu. Boma dobro poznati kur'anske ajče spomenu sebi deski i Maryam wa in minkum illa vāriduha kāna ala rabbike hat man i ama baš neman jedno vodva sada neće biti izložen jahannamu. Ta presuda tvog gospodara je završena, ona se više ne mijenja. Takva je. Summa nunji alladin al-taqwa wa nadar al-zalimin fiha jafiya. Zat ćemo bogobojacne sačuvati džahannama, a ostavićemo na njemu koji će nevjerici nasilnici. Pa kažu u komentaru ovo kurpansko ajeta kako se prenosi od naših prethodnika, vjernici će biti izloženi džahannamu kako tako što će morati smti njega sreći. Rekosira Do čim nevjernici biti izloženi te handemu, bit će uvedeni u njegad. Biće uvedeni u njegad. Dakle, nimalo bezazljedno pitanje. Traži se od nas dakle, da se zapitamo koliko rad mišljamo uopšte o ovom pitanju i koliko se i pripremamo, pripremamo za njegad. Dakle, prelazak preko sirata obraja se u najveće vrige najveće strahote te robe sutra na danu za svakog vjernika i svakog vjednicu. I neće se definitivno, zasvigurno svijetiti sve dok si na ne ostale, ne ostale iza svojih leća, sve dok da li uspješno ne pređu. A istinski pobjednik, istinski prva u pralasku preko tog si rovata, jeste onaj koji ga još na Dunjavku pređe. Jeste onaj koji ga još na Dunjavku pređe. Onaj koji razmišlja o njom, upozna se s njim, upozna se s njegovim s strahotama, pa se još na tunjalku pitreni sa imanom i dijelima koja su spomenuta u žerijetskim tekstovima, da nam nakon Allah subhanovo dava olakšavaju prolazak preko, preko, preko sirota. Pa u nekoliko naših obraćanja, dakle na večeras, i ako Bog da je u nalab na dva, tri, u tolka, o siratu. O njegovom opisu, strahotama, tegobama koje će se javljati za prolaznike preko sirata od džehennemskih vatreni ili tih plamenova koji će dokačati prolaznike i od ispod jehenemskih kuka koji će zalagati i jehenema i trgati pojedine dijelove tjela onima koji sporo budu prolazili preko silata od dakle veliki jehenemski tmina kroz koji vječnik mora proći kroz takov je ali tanak i poštar poštar sirat pa dakle prvo prijed svega šta i to sirat Na osnovu šerijatskih tekstova kaže se, da je sirat most postavjen iznad džehennema. Sirat je most postavjen iznad džehennema. Oštriji od sablje, a tanji od vlas i kose. Kliza, na njemu će mnoga stopova da se okliznu. Prekriven je, odnosno postavjen kroz džehennemske tmine. Na njegovim kraju nalazi se kroz džehemnemske tmine, a dolaze i pokat kad ih obasjaju, jel i te tmine prosvijetli džehemnemski plaminovi. Na njegovim krajima nalaze se željezne džehemnemske puke, dakle koji će trgati određene dijelove sa prolaznika, koji će prelaziti preko sirata. Kaže se da je njegova dužina ogromna, velika dužina. Spominju islamski učinjanci razne cifre, hiljade i hiljade godine. Jel I preko tog sirata će se preći ili spretno i brzo ili bolno i sporo ili će se spasti s njega. Preko sirata će se preći spretno i brzo i sačuvati džehemeno. Ili će se proći preko njega, preći preko njega sporo i bolno, ali opet preći ili će se spasti s njega. I pitanje je te kako bitno. Jedna od najvećih briga sutra na sudnjem danu jer vjernici Oni koji kojima ne bude oprošteno, ono što su čimli od grijeha, za te grije moraju da odgore u djehennem. A kako ulazi u djehennem? Sa sirata. Sa sirata spadaju u djehennem. Nema, Nema drugih vrata. Sa spadaju u djehennem. Pa je z toga za nas da se upoznamo i sa dijelima kojana strovaljuju sa sirata u djehennem. I sa dijelima kojana, ako bo uđao sa Allahovom da pređemo brzo, spretno ili preko, preko sirata iznadu Čehananu. A Salman el-Farisi radijallahu talan prenosi da je Allah poslanik ali i salatu wasalam u podruženu hadisu, rekao i postaviće se sirat. I postaviće se sirat, biće će oštri od britve. A kada se postavi sirat, meleki, koji neće prelaziti preko sirata, meleki, koji nikada neposlušnost nisu iskazali Allah, subhanahu i tako. Meleki kada vide sirat, postaven iznad džahnema, reći će, zar ima neko da će preći kada vide sirat, oštar, oštri od britve, tanji od glasi, kose, pita će, zar ima neko da će preći preko ovoga. Pa će Allah, subhanahu, reći, preći onaj kome ja dozvodim. Preći onaj kome ja budem htio da preći. Pa će Meleki reći. Subhaneke, ma bednake, hakka ibadet. Slavljene kasi ti, nismo te obožavali koliko treba. To jest da je nama naređeno da preljemo, da imamo dovoljno ibadeta. Da se sačuvamo tim ibadetom, da ne spadnimo sa sjerata, oštrog, oštrije god brice, tanje god kosi Meleki koji pogledaju otkako ih Allah stvorio, nikada mu neposlušnost nisu izkazali šta je Imali jedno dijelo, koji se možemo sloniti da se snijem ako Bog za sutra, jer preko sjerata prelazi će se sa svojim dijelima. Nema toga krobate koji će po ovako oštrom i tankom i klizavom sjeratu da pređe. Nego će se prelaziti kako dolazi u hadisima sa svojim dijelima. Čovjek će prelaziti sa svojim dijelima. Njegova dijela će ga nositi. Pa imali li jedno dijelo? Hajde se zapitam, dok slušamo, imali li jedno dijelo u kojem ustrajava makar ono bilo malo? A ovdje se, ako ovdje, nadam da će nam ono prevesti prvo sjelata, uđernet. Teško. Što god počnemo, prso zapše. Kratko treba. Sjećate se onog slučaja, možda sam ovdje i brata iz Kovajta, koji je sanjao noći. Prvu noć, drugu noć, treću noć, kako mu se kaže, za osobu u rijadu, koja stane u rijadu, u toj, toj ulici, u takvoj, takvoj kući, kaže se za njega da je stanovni Čemena. Prvu noć, drugu noć i treću noć. Spominjeno se ime, živi tu i tu, u toj ulici i u toj kući. I nije čekao četvrtu noć, već je otišao. Otišao. Došao, potražio ulicu, i imali ta ulica, ima. I ostavi auto i polah ulicom. Pa pregleda, zgrada kuće. I na iđe na kuću koja mu je pokazana, pokazana snom. Pozvonim, izađu curice, pitaju ko je vlasnik ove kući, ko stane ovdje, kažu taj, taj, naš babu, taj, taj, ime. Koje mu je rečeno osnovno? Pa kaže, može li sići? može. Sišao, hajde, bujrom ređu ovdje, navratimo na pragu, hajde. I on je malo posio, popio kam, čaj i ostalo, razgledao ništa posebno, kaže, ja sam došao s poslom. Ja sam prevavio veliku udaljenost. Došao sam s poslom ranjam prvu noć, drugu noć, treću noć, za tebe mi se kaže usnuda si je stanovnih džanjata. Lohorube, koja djela radiš? Kakva djela radiš o Lohorube? Kaže, da ima ništa posebno. Kao i svi drugi. Kaže, moguće da je ovo, a to je. I takako, te danas teško. Kaže, već sedmu godinu svoju platu pod sa komšnicom koja je ostalo u dobi. već sedmu godinu, koliko? 84 mjeseci. Još možda ako ima jedna 13-a plata, računam još. sed. sedmu godinu platu koju dobijem ja i moja supruga žena raspolavimo i kaže, odnesi komšica, kaže, to je to, to je to. I kaže, razmijelili smo brojeve telefona, da se čujemo, da ostani kontakt među noj i vas vam za brenda, mjeseci je prošlo, nisam ka se sjetio. U jednoj prilike kad sam sjedio krali stavao grojeve, nešto pražio, na njegov groj. Pa hajde ga da zovem, da malo Kaže, nazvao sam ja javljese curce. Treba mi babo, kaže, babo je nakon tvoga dolazka sedom dana presvjetio. Rahimam, Allah, te. Priča on je, tvoj slučaj, šta si vidio u snu, tvoj san. Nakon toga zatražio odmor na poslu, malo se povukao, jelik više je, i baditi nakon sedam dana preseliti. Eto. Da li takvih dijela daleko manjih, ali ustranjih toliko godina ima kod nas? Kao će nas sutra prenuti preko sirata. Subhaneke ma'abedunake haka i baditi. Slavljen neka si ti. Nismo te obožavali koliko, koliko smo treba. Taj naređeno, nemamo dovoljno i baditi. Taj naređeno, melikim vam pređu, nemamo dovoljno i baditi preko takvog <clears throat> sirata. Ja, Ebu Sayyid al-Hudri radijallahu talan kaže Do mene je došla vijest da je most sirat tanji od vlasi kose i oštio cablje Također Ebu Sayyid al-Hudri radijallahu talan prenosi da je Allah poslani karehi sallatu rekao i postavit se most iznad džehenjama Pa su prisutni ashabi upitali a kakav je, to, kakav je to most? Pa je rekao to je mjesto gdje će mnogi paste i ogliznuti se Na njemu se nalaze kuke, kukasti štapovi i bodlje koje sliče jednoj vrsti biljke s kukastim trnjem što raste u neždu, a zove se, se sadaň. Što se tiče dužine sjerata, kao što rekao, spominju islamski učinjaci brojne jel, e, cifre, velike dužine, hiljade i hiljade godine, poloiludni Ibrahim Hulahotala kaže 15 hiljada godine, međutim, islamski učinjaci nemaju dokaza za to ono što govori o njegovoj dužini možda dakle daleko i veće od ove je spomenute jeste hadis Aiše radijallahu ta'ala anha kada je pitao Allahov poslanik ali sallatu ve selam označio riječi Allaha subhanahu i sure Ibrahim 48. ayet: "Yawma tubadalu kada se zemlja zamijeni drugom zemljom, ajne besser. Šođim da kada se zemlja za i drugom zemlju, a je nebesa. Gdje će tada biti ljudi? Ljudi koji bi trebali da stoji na toj zemlji. I zemlja treba da se promijeni. Gdje su oni? To je rekao Bogoposlanika Nisalfom, ali, ali iskod i mama moslima, bit će Svi, od prvog do zadnjeg vjernika i lice njera, bit će na siratu. Što govori dakle o njegovoj ogromnoj, ogromnoj dužini. Prelazak preko sirata, kao što rekao, upraja se u najveće strahote, te gobe. Vjernike, vjernica, zasigurno na njemu, kada im bude naređeno da pređu preko njega, na njemu će osjećati veliki strah. Biće zaprepašteni, zabrinuti, prestravljeni. Valja pređeći preko sirata koji je oštri od sabije. Pa kad pustiš jedno svoje stopo, razsijećeš ga. A treba staviti drugo. Nastaviš lijevo ili desno, ne smijes imaš li sa sobom svjetlo pitanje dakle, bit ćemo i tekako sučno prestravljeni, kao što kažemo od jedna džeda, da radi Allah tamo vijednik se neće smijeniti sve dok sirata ne ostali za sebe, a pa ono što ukazuje da će vijednice i vijednice tada biti prestravljeni, tekako kad nije bude naređeno da pređe preko sirata koji je postavljen iznad, iznad džetnjena jesu i neke činjenice jedna od njih jeste da će tada čovjek zaboraviti svakoga Sve ljude će zaborati, nikomu neće na odpadu. Brinće se samo o sebi. Jel tako na dunjalu, kada imamo nekakav problem, kad nas zatreti, zadesi, a mi o kome drugom ne razmišljamo, razmišljamo. A ovo je, dakle, najveći sutra, problem, najveća Kako preći preko džehennema da ne spaneš u njegu? I kako preći brzo, spretno da te džehennemske uke ne zahvati da te u džehennemski planenu ne, ne zahvati, da ne budeš spavu džehennem. Pa kaže Ajša radijallahu da ranha prilike prisjetila sam se jahannama pa sam da plakala. Rasplakala me to. Pa me vidio, primijetio Allaho poslanik alihi salatu wasalam i pitao, o Ajša šta te rasplakalo, zbog čega plačeš? Pa kaže Allaho poslanike sjetila sam se jahannamske vatre sjetila sam se jahannama pa me to rasplakalo. Hoće tada vama biti na umu vaše porovice? Hoće Te se tada sjećati svojih porodica Allahu uposlaniča. Pa kaže Allah uposlani Kavih i Salasosom. Tri situacije. Tri stanja su kada se niko, nikoga neće sjećati. Tri situacije. U tim trima situacijama niko, nikoga se neće sjećati. Kod mizana, kod vage. Sve dok ne saznaš jesu li tvoja dobra djela te žao. Poši. Nikko ti neće rompati kada djele i na kada se poviče evo knjiga sve dok ne saznaš u koju ruku ćeš dobiti svoju knjigu svojih djela u desno lijevo iza leđa i koncentrat sve dok ne stigneš do svojih mjek nikuti na umpad principe također ono što ukazuje na različiti strah počinjemo osjećati sutra na suđem danu jeste je čini namo prije spomen to hadisu selmana al farisija da će među kimi biti zaprimo Meliki će, će biti prestravljeni izgledom sirata, a nije. kako, daleko, daleko više. Također, ono što ukazuje na suprašnji veliki strah kod jeste i to da će se vjerovijesnici zauzimati za svoje narode. Da će vjerovijesnici stojati pored sirata kada budu prelazili njihovi sljedbenici i to već je Allah u sučenjama tele da ih učusti. Da će učiniti postojanim njihova stopala preko sirata. A u hadisu Anasa Ibnu Mareka, rad i se spomnie, da je rekao Allahovu poslaniče, da uzimaj se sutra za mene. Allahovu da uzimaj se sutra na svojim danu za Pa je rekao učiništvo. A Anasa učiništvo. Poglaljete uviedzenia Anasa Ibnu Mareka, rad kaže Allahovu poslaniče, kde ću te sutra tražiti? Kde sutra na svojim danu tražiti? Svojim dan se sigurno nastupiti. Ja ću biti jedan od tih mnogovoljnih iskupljenih. Gdje da te traži ubjeđenje? E to je ono što nama fali da nas. I što, fali, i što će faliti, Abba najbolje zna, dobro on broj u Moslimana dok i Aneta. Ovakvo ubjeđenje u sudnita. Ovakvo ubjeđenje u Ahireta. Nama se govore i govore šarijatski tekstovi o Ahiretu i obaveznosti priplene za njega. međutim, kao da, kao da ih i nečujemo. Kao da ih neprimjećujemo toga shabi kada bi nešto bilo rečeno nimalno se nisu dvomjeli ukoliko bi čuli ajet ili hadisu kojim se postiče na nešto a shabi odmah radio nije pitao ili je to obaveza ili je to lijepo jer su li se islamski učinjaci razišli kada čuje ajet ili u kojim se nešto zabranjuje ne pita, to haram ili je to mekruh, je to strogo zabranjeno ili je pokuđeno, da li se razilaze islamski učinjaci i kako drugo mišljenje od su radili ili ostavili vidi Allahov poslanika Salatu Islam na nešto praktikuje, ne pitaju Allahov poslaniće, moramo li mi je li to obavezat, već odmah žurili da i oni to čini. Da nije hajr, ne bi to radio Allahov poslanika Salatu Islam. I da je hajr tome, ne bi to zabranio Allahov poslanika Alihi Salatu Islam. Pa kaže, gdje ću te tražiti? Pa vidim omera na drugoj strani, Allahov poslanika Alihi Salatu Islam pričamo sam kako je vidio Umerov dvorac u džennetu. Kaže Omere, prisjetio sam se tvoje ljubomore, pa nisam htio da uđem u tvoj dvorac. Pa plače Omere. Zna, tu je istina. I zna da je sutra za njega dvorac. Pripremio da ga čeka. Pa plače. Pa u Bejibnika dolazimo od Lahu poslanika i sa Luhusama sjede pred njega i kaže Allah mi naredio da pred tobom prođim sudor Bejine. Allah rekao, naredio, spomenuo moje ime, plače u Bejibnika. E to je ono što nam ufali. Naše stanje, kako opisuje jedan od učenjaka, Ali, Tontali, Rahim, Omog, Kala, naše stanje. Pored njega prvi je sa jeli, blizancima. Sa blizancima u majčinom stomaku. Oni žive određeno vrijeme, o majčinom stomaku. Blizanci. I ono što oni vide oko sebe, to je za njih svijet. Da im se kaže, ne, ne ima drugi svijet. Na tom drugom svijetu ima drveća, stavla, uživanje, rijeka, zgrada, bilo, ne ne. A ovo što mi vidimo, to je, tako i mi. Ono što vidimo konkretno našim očima koje većine muslimana, to je. Tijeljamo priču, jednu čemu drugom, ne ne, ono što vidim, to je. Pa kada dođe vrijeme, jel tako, porođaje, ne mogu oba dvajca da izadru iz majke. Mora jedan, onda drugi. Pa onaj prvi odlazi, a drugi kaže, brato umjeri. Pa to umire, tako i mi. Čovjek umire, odlazi s ovoga svijeta, mi kažemo umire, on se kao i onaj radi. To tako, vijednik, kada umire, nemoj da žalimo za njega. Nemoj da žalimo za njega, za njega je on se tek, on se tek radi. Ovakav je naš hortans pram šarijatskih tekstov, upravo ovakav. To kaže mislim, ali gdje ću tražiti sutra na sudniju Allahu Allaho poslaniča. Pa kaže Allahu poslaniča alihi salatu selam, Traži me, kada me budeš tražio, prvo me traži na siratu i ću pored sirata. Ako me ne nađeš tamo, onda me traži na vagi, kod vagi. Ako me ne nađeš i tamo, onda me traži, onda me traži na haudu. Ja ću se doista nalaziti na, na ova tri mjesta. Također, ono što ukazuje sutra na veliki strah dvijednika i dvijednica, jeste i to da prilikom pralaska preko sirata ili kod sirata, iskupljene masa, niko njih neće progovarati svi će zanijemiti. Tvoj na dunjavku, kad nas nešto zadesi, kada budemo pogodjeni, nečim zanijemiš. Ne možda dođeš srednjim. Staće tek sutra da budiš. Kad budiš trebalo, prođeš čak o takvog serata. Dug i dug, ne bitiš mu kraju. A i ne za to što je spostreden kroz djehennenski plin. A moraš da prođeš. A izpod njega djehennem dubok 70 godin. Pa ima da zanijemiš, definitivno. Kaže Allaho poslanika Al-Ihissalatom Hadisovu Burere, postavit će se sjerati znan džahnima, ja ću biti prvi od svih poslanika koji će sa svojim narodom preći preko njega. Ti Tih trenutaka niko neće progovarati osim poslanika. I uzev poslanika, a riječi koje će oni govoriti, bit će tada Allaho naš spasi, spasi. Allaho naš spasi, spasi. Nema druge dobro. Nemam druge potrebe. Samo spasi. Prilukom prelovska preko, preko sjerata onakle sve ovo jasno slikava te rogu i strahvatu sutran, sudnjim danom, prilikom prelaziti preko, preko sirata. Hoće sve prelaziti sirat? Hoće li i nebjednici prelaziti sirat? Neće. Hoće li se prelaziti sirat? Neće. Dokaz? Kod Buharije, kod pošljima, spominju se brojna predanja u kojima stoji, da mnogo božci, dakle svi oni koji su obožavali nekoga drugog mimo Allaha Subhane ili uz Allaha obožavali i drugi, i ne vjernici, ehkuk i ta neće prelaziti preko sirata. Svi će sa svoga mjesta biti bačeni u džahnu. Preko sirata će prelaziti vjernici i licevjeri. Vjernici i licevjeri. Pa poduži hadis kod imamu Bukhari al-Ibu Sejda al-Hudrija, u mu se kaže da je pita u Zaid, Allahu poslaniče hoćemo li vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu? Allahu poslaniče hoćemo li vidjeti svoga gospodara na sudnjem danu? Pa kaže Allahu poslaniče Alehi salatu wasalam da vas šta spriječava da vidite sunce i mjesec u vetrom danu, u vetroj noći? Da li vas šta spriječava možete li da vidite sunce u vetrom dan mjesec u vetroj noći? Kaže, ništa nas ne spriječava. Vidimo i tekako kaže isto tako, kao što vas ništa ne spriječava da vidite sunce i mjesec u vednom danu, u vednoj noći, ništa vas sutra na sudnjem danu neće spriječiti i spriječiti se između vas i Allah. Ništa vas neće spriječiti da vidite svoga gospodara. Zatim je dalje nastavio obloh poslanika Rehinsala. Boga dana će neko viknuti. Uzviknut će se. Neka svi ljudi idu ka onome koga su obožavali. Tako će oni koji su obožavali krst slijediti svoj krst. Oni koji su obožavali kivkove, slijedit će svoje kivkove. Svi će slijediti svoje obožanstva. Ostaće samo oni koji su obožavali Allaha i dobri i loši. I ostaće nešto od sljedbenika knjige. Zatim će im se predočiti Jahannam, koji će im biti koji će im biti priviđenja, učinit im se kao voda. Pa će biti upitani jehudi, jevreji, židovi. Koga ste obožavali? Pa će odgovoriti obožavali smo u Zejra, Božijeg Sina. Pa će im se reći, lažete. Allah nema si. Lažete. Allah nema si. Pa će biti upitani šta želite. Šta priželujete? Želimo da nas napojiš. Ožednjeli smo. Toliko i toliko dugo se stojalo na sudnim danu. Tako nisko sunce bilo spu, spušteno. Li, spušteno do naše glahov. Pa će reći, ožednjeli smo. Hoćemo da nas napojiš. Pa će im reći, budu vam napiti a džahennan će im biti prikazan kao, kao voda, pa će otići da se napiju i upašći u džahennan. Pa će biti upitani kršćan, koga ste obožavali, tko će obožavali smo mesiha, božijeg sina, pa će im se reći, lažete, Allah nema sina, Allah nema sina. Pa će biti upitani, šta želite, želimo da nas napojiš, pa će im biti račeno pite, I oni će popadati u džahnar. Tako će ostati samo oni koji su obožavali Allaha, dobri i loši. Dobri djebci i loši djebci. Oni će tada biti upitani, šta vas je zadržalo pa niste otišli sa drugima. Svi su otišli. Samo vi stojite. Vi niste nigdje otišli. Pa će reći, mi nismo bili snimani na tu djavnicu. Zašto da idemo sada snimati? Mi nismo bili snimani. Nismo obožavali nekoga drugog. Nismo obožavali ove spomenute smo obožavali Allaha je jednog jedinog. Mi smo bili s njima na dunjalku, zato idemo sada snima, a čuli smo također nekoga kako poziva da svi ljudi idu kao onome koga su obožavali. Pa i mi očekujemo našeg gospodara. Pa se pojavati Allah suh. A posrednik između Allaha suh. i iskupljenog naroda biće je dakle vjerovijestci poslanića, ono će razgovadati i prenositi. Pa će biti upitani, imate li kakav znak od Allaha? Možemo ćete prepoznati sloga gospodara. Pa kako stoji hadis u podimanju Buharija tako dakle, on je u dostnom hadisu reče sa q pod konjica. Potom ćemo baviti što je u knjizi i potom ćemo prepoznati sloga gospodara. A kada Allah subhanahu se pojavi i pokaže taj znak, vjernici će popadati na sržiju. Njih će popasti učinjice srcu dok, znači nimaće ovo vrijeme i na donjavu i na ahiretu do zadnjeg momenta, šlepali su se licenje. Dakle, do ovo mjesta, kada treba da se pride preko sirape, tu su licenje. A i licenje. Znači oni požvrti da učinje seždu, nekada tim kjičma će mu biti učvršćeni. Neći se moći presaditi. Pa kada budu požvrli da padnu na seždu, biće je vraćeni na potiljan požule da padnu na srdu, jel kičma, kako je učešćena, praviće se nazad na potiljak. Zatim će biti postavljeni sirat preko džahnemna, kaže Allah, poslanik, pa iz ovog hadisa jasno se uviđa da svi koji su obožavali nekoga drugog, Allaha subhanahu wa ta'la, i svi ostali nevjernici od sredenika knjige, svi će o njim ući u džahnem. Neće prelaziti preko sirata. Sa svoga mjesta gdje budu stojali, biće pobačani u jehanam pa ibn rajab rahimehu huwa ovaj hadis jasno ukazuje da će svi oni koji su obožavali nekoga drugog nema Allaha, potopne sviha i zira i će biti pridruženi mnogobojcima pri velikom mulovskom vatru prije postavlja sirata s tim što će oni koji su obožavali kipove sunce mjesec i drugogodnog obožaca slijediti ono što su obožavali budjankoj zajedno sa svojim božanstvom u vatru a oni će prvo išlući svoje božanstvo dok jeli lidovi i kršćanini će biti oni koji će obržavljati zašto za to što ne može uvati u ziru I, i zali i zavljati u ziru jer da isti poslanice neće biti uđenom. A što se tiče licenjera, kao što rekao, oni će jednako ovo iz dana ipak prelaziti preko, preko sirata. Imaće sa sobom nekakvo malo zjetlo koje će nakon, kada krenu preko sirata, ugastiti se i popadati. Sa Kako stoji u Hvisu džavlja Ibn Abidraha radijallahu anuhuma, rekao Allaho poslanika, ali i salatu osalam, zatim će se svakom insanom, svakom čovjeku, svakoj osobi dati svjetlo, među ljudima će biti i lice mjera i vjernika, svi oni će nakon toga slijediti svoje svjetlo, na sjeratu će se nalaziti kuke koje će dohvatati, koga Allah bude htio da dohvate, zatim će se ugasiti svjetl. neka od stanja ljudi prilikom prelakska sirata. Dakle, šta će se s Znamo. Sa svima koji budu prelazili, prelazili preko sirata. Sa jednima, sa drugima, sa trećima. A dakle, biće će onih koji će brzo preći, brzo, spretno, uspješno preći preko sirata. Neće ih dokaz čiti džehennemski plamenovi, neće će ih dokaz kuke, neće gledati prizor gledati džehennema, džehennemske ili strahote, će brzo preći preko sirata. Kako stoji u hadisu abdullahi min ispudar radijallahu te alam, je Allah, poslanik alihi sallam, rekao Ljudi će biti izloženi džahannamskoj vatri. Na početku sam rekao kako. Dakle, morat će preći preko sjerata. Ljudi će biti izloženi džahannamskoj vatri, pa će preko nje prelaziti svojim dijelima. Od njih će biti onih koji će preći preko sjerata brzinom svjetlice. Zatim brzinom vjetra. Zatim poput vrzih konja. Zatim poput putnika koji se vraća svo A tako on sađe put drže se vrata, nego kad odlazi od kuće. Kad odlazi od kada se smisli da treba ostati dugo i dugo vremena od svoje porodice, svoje djece, na idemo. Se. A kad se vraća kući, on traži da sigurno mrže ili brzinom jahača na devi. Zatim po putonoga koji juri svoga neprijatelja, zatim po put čovjeka koji lagano pješači. I dalje. Tako će ljudi jele prvalasti preko se Dakle, preče brzo, poput svjetlice, poput retaja oka, poput vjetra, ništa od strahota neće doživjeti, niti, niti vidjeti. Zatim od njih će biti onih koji će dokađiti žehendomski i iz njihovih tijela otrhnuti određene dijelove, međutim, ipak će se spasiti žehendom. Dakle, pređe preko sirati. Si pa stoji u hajisu, tako koji je da bi Allah uposlani kada ih i sallatu usallam iz Jahannana dolaze, protežu se kupe, koje su poput trnja. Je li sa stabla, biljke saadan. Pa pita, jeste li tu bilku Znate kako sljeda kada shaviti nao? Kaže, Jahannanske kupe su poput bodli stabla saadan s tim što njihova činu, ne znam niko to, Allah subhanahu wa ta'ala. Oni će dokačati i trgati ljude shodno njihovim dijelima. Dakle, sutra je, sve shodno našim imani, našim Ne? našoj sposobnosti možda mi je ono a sutra na hiretu sutra na hiretu jedinu ima i tvoja mnogo brojna ili malo dobra djela oni će dokačati trgati ljude shodno njihovim djelima od ljudi će biti i onih koja će njihova djela stravaliti u džahennem a bit će i onih koji će džahennemske kuke dokačiti strgati ljesos njihova tijela ali će na kraju ipak se spasiti džahennemske djela Od njih će biti jednih, koji će biti zadržani na siratu. Zbog svojih djeva. Vi će zaustavili na siratu, pa će stojati i stojati, a djehennenski plamenovi ga dokačati, dokačati. I prvi djehennenske kuke trgati. Ti trgati djelove tijela, njihova tijela. Zbog određenih djela koja sučinila stoga je na svima da se opravljamo s otim djenom, pa ne bismo i ovakvo stajanje bili uvedeni. Dovedeni. Dakle, od njih će biti onih koji će biti zadržani na siratu, pa će biti pržani, bit će, jel, izloženi veliko i kazenih strah, kako što je, kad Isusa hlajdi muaga i najnesa uđuhanja, koji trenut će od oca, da je Allah, ko sami, karih i sallatu, sam rekao, ko tuži muslima na nečinu, u umaniti njegovu vrijednost, želeći ga umalažiti, poniziti sve dok se ne onoga što je rekao. Sve dok se ne oslobodi onoga što je rekao. Pa kažu u komentaru ovog hadisa sve dok ga vatra ne spao. Za ono što je govori. Sve dok ne odgori na siratu za ono što je rekao za svoje vati. Ili drugo, drugi komentar koji je naučio više komentara ili dok ga onaj koga je omalova žavan na dunjavu ne vidi na siratu pa ono se ne smije govori. Kaže, hajde, Oprostimo pa ovu. Jer Allah neće da žao ljudske hakove. Ako se rekao nešto vratu, požuri to je na to djaviti. Da nešto da vijel, jeli, ja da ostave na siratu i odgorio, odgorio za to. I od njih će biti onih koje će njihova djela strobaliti sa sirata u džahmanu. Mm Kako se vidi u hadisu od Bekjeta, je, <coughs> je Allah poslani Kali i Salatu oslano, rekao, jedni džur će krenuti na sudnjem danu preko sirata, pa će ih sirat, a čeji sirát vacití jedné preko druhých u jahnem. Kdénit će preko siráta, a čeji krajevý siráta druhých u jahnem. Prvý zadní, koji će prejti sirát. Prvý, koji će prejti je? Mohamed sallallahu alihi wa lalihi wa sallamem, Allah i někou národzku, který je předchodil hadís, já i můj národz, byt će prvý, koji će prejti preko siráta. Takže Allah poslanná kralihu salláhu, to <conferant> sam prvý. A od někogůh <noise> národzka prvý Kako? Imao hadisa. Pogotovo ga ima se govori. Došli u hadisu siromašnjim mahađirom. Siromašnjim mahađirom. Prvi će prebaziti preko, preko sirata. Nakon adlohov poslanika Alihi Salopan. Kako se spomnije da je od židovskih hrabina došao i postavio adlohovom poslaniku Alihi Salopcana. Brojno pitanje, a prvo pitanje koje je bilo, jeste koji ljudi će prvi preći sirata? Pa je rekao, ovo poslano pražinu salata, poslano pa sromašnju kako bilo življeno mohaviru. A zadnji koji će preći sirat, jeste čovjek koji će posrtati na siratu. Krenuti, pa pasti, pa se uspraviti, pa krenuti, pa pasti, pa se uspraviti, pa krenuti, pa pasti, pa se uspraviti. I tako i na kraju će se spasiti. Ja, preći preko sirata. Kada preći preko sirata, toliko i toliko dužinu prevali, okrenje se pre, uh, prema sirotu i reče neka je uzvišen onaj koji me spasio od te. Doista je Allah dao ah. meni nešto nikovanije. Vidim da ono je počinjao da je Možda i puzao je li, svojim stomakom i svojim licem okređo da prema je i vidio a ah. hoće da spasti čeka da to neka opadne pa se ukloni. Pa se usredi, opadne i na kraj svojim očima je vidio džehennam, svojim očima je vidio svoju patnju, svoje kažnjavanje. Pa kaže, Allah je mene za ono što nikome, što nikome ne dao. Ako volite nastaviti, miša Allah htjala sljedeći utrak, ko nam falo odpoživiti i zravenim zdravima, govoriti o te grobama i zrahatama kojima će biti izloženi prelaznici preko sirata. Dakle, o tim džehennamčnim plamenovima koji je spaljivati prolaznike, Šta da čovjek čini? Šta da bjednik i vjenca čini od dijela pa da se spasi dakle i tih djehaminučkih plamenova i također plamenova ili dođe u djehamino. Koja dijela da čini pa da brzo? Jer i koga batra neće doticati jeste onaj koji će brzo prijeći preko sjerata. Jeste onaj koji će brzo prijeći preko sjerata. Zatim dakle, budući da je sjerat postavljen kroz tmine, koja dijela čovjek da čini da sasvobom ima ogromno svjetlo. Čovjek sasvobom ima ogromno svjetlo, da ima nur. Jel tako da se kaže da treba u zabit tamo da odeš gdje nije došla razsvjeta a ti sa sobom nemaš ništa ili možda imaš u ovu nekakva slava svjetla, možda jednosmjerno ulica i trebaš da ideš tamo i da traziš stavom čekom. Na neko ne, da ga pitaš i vrlo kutko i vrlo kutko. Možda bi se i vratio nazad, od sutra na nema stajaka jer to nedostaje. Kada budeš stajao, evo vidi što te čekati. E, to trebaš da idješ. Zato ti treba ogromnu svijetu, odnosno treba ti na dnjavku ogroman iman i ogroman, ogroman broj dobrih dila.